Bine v-am găsit, iubiți ascultători, a emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. La microfon este Priotul Valeriu, care în următoarele 30 de minute vă va aduce vestea cea bună a Cuvântului lui Dumnezeu, sub forma unui mănânc de cugetări și meditații asupra versetelor Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Lecțiunea noastră de zi, G048, se va începe cu prilejul unei meditații asupra versetului 13 al capitolului 6 al epistolei lui Pavel către galateni, în care vom pătrunde de îndată, după ce mai întâi o să vă fac cunoscut și dumneavoastră o anumită inscripție care stă scrisă pe o tabliță din vechea catedrală a orașului Lübeck din Germania. Uitați ce scrie acolo chiar la intrare! Așa ne vorbește Hristos Domnul nostru. Voi mă numiți Mântuitorul, dar nu vă lăsați mântuiți de mine. Mă numiți Lumina și nu credeți în mine. Mă numiți Calea și nu umblați în mine. Voi mă numiți Viața, dar nu tângiți după mine. Mă numiți Învățătorul, dar nu mă urmați. Voi mă numiți Minunat și nu mă iubiți. Mă numiți Înțelept, și nu mă întrebați. Mă numiți Domnul, dar nu-mi slujiți. Voi mă numiți atot puternic și nu aveți încredere în mine. Dacă odată nu vă voi cunoaște, să nu vă mirați. Încheiat citatul. Iar acum, ca să putem înțelege mai bine mesajul acesta... Haideți să citim împreună câteva versete de la Matei, capitolul 7, începând cu versetul 21, unde Mântuitorul astfel vorbește. Nu oricine mi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea, Doamne, Doamne, n-am prorocit noi numele Tău? N-am scos noi draci în numele Tău și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău? Atunci le voi spune curat, niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. De aceea, pe oricine cine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată. Iubiți ascultători, acestea sunt cuvintele Mântuitorului, prin care ne atrage deosebită luarea minte că nu doar a zice Doamne, Doamne, și a împlini o mie și de ritualuri, fiecare corespunzător denominațiunii creștine în care este, nu doar a zice, Doamne, Doamne, și a ritualurile, este de ajuns să ajungem în ceruri. Mântuitorul ne spune aici foarte explicit că numai acela care face voia Tatălui meu, spune Mântuitorul, care este în ceruri. Știm noi care este voia Tatălui care este în ceruri, care este voia lui Dumnezeu? El ne -o spune foarte explicit la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 17, cu versetul 30. Spune el acolo, căci Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință, dar, luați aminte, poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pentru că a rânduit o zi de judecată. Deci, nu doar a spune, Doamne, Doamne, ne va duce în împărăția lui Dumnezeu, asta nu ne numește deloc oameni cu judecată. Mântuitorul ne arată limpede tuturor acelora care dorim să ajungem în cer cu el. Că am plini a face voia lui Dumnezeu, abia aceasta ne asigură intrarea în cerul lui Dumnezeu. Și voia lui Dumnezeu ne -o arată Dumnezeu în Cartea lui Dumnezeu, așa cum am spus în Noul Testament. La Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 17 cu versetul 30, unde ne spune că Dumnezeu poruncește să ne pocăim și El poruncește aceasta tuturor oamenilor de pretutindeni și din toate timpurile. Ce înseamnă asta? Doresc eu să ajung în cerul lui Dumnezeu? Dacă doresc, mă voi pocăi. Pocăință vine de la... A nu mai gândi gândurile tale și în felul tău, ci a gândi numai gândurile lui Dumnezeu și după principiile lui Dumnezeu. De unde am scos-o aceasta? Am scos-o exact din viața Mântuitorului, care la Evanghelia după Ioan, capitolul 5, versetul 19, ne spune că El nu face nimic de la Sine însuși ci El, adică omul Iisus Hristos, face numai ce zice Tatăl Ceresc și numai ceea ce vede la Tatăl Ceresc făcând. Asta înseamnă pocăință. Nu mai zic nimica eu, nici bine, nici rău, ci împlinesc porunca lui Dumnezeu și de astăzi înainte împlinesc voia lui Dumnezeu ascultând de porunca lui Dumnezeu. Și apoi, mai departe, dacă vrem exact să știm ce înseamnă pocăință și mai practic, înseamnă că eu n-am să mai cred acum că intru în cer pe baza faptelor mele, pe baza la ce spune unul și altul, ci am să intru în cer numai pe poarta pocăinței a nașterii celei de a doua, Așa cum Întuitorul spune limpede la Ioan capitolul 3 cu versetele 3-5 în continuare în discuția lui cu Nicodim când îi spune cine nu se naște din nou cu niciun chip nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu și nașterea din nou înseamnă a pune capăt la tot ce am știut eu? mă nasc din nou, accept condiția lui Dumnezeu și nașterea din nou este urmată de porunca tot așa de expresă a Mântuitorului la Marcu capitolul 16 cu versetul 16 unde spune lămurit că cine crede și se va boteza, se va mântui. Deci dacă eu am crezut pe Dumnezeu și mă nasc din nou, urmez a doua poruncă, aceea de a mă boteza și apoi continui așa cum Întuitorul iarăși ne spune foarte explicit, tot la Marcul, dar la capitolul 1 cu versetul 15, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Astfel, dar, dacă noi îl numim Întuitorul nostru, dacă noi îl recunoaștem ca Dumnezeu al nostru, în timp ce ne mulțumim numai cu niște ritualuri omenești, fără să facem ce ne zice El Pocăință, botei și credință în Evanghelie, nu suntem oameni cu judecată, iar în ziua cea mare a socotelilor lui Dumnezeu, în loc să avem parte de mântuire, ne va spune groaznicele cuvinte pe care le-am citit și anume, plecați de la mine, niciodată nu v-am cunoscut. Vreau deci să fiu cunoscut de Dumnezeu în ziua judecății, să împlinesc porunca lui, să mă pocăiesc, să mă nasc din nou. Să mă botez după ce am crezut în el, să cred în Evanghelie și asta e singura condiție care mi-asigură petrecerea veșniciei împreună cu Tatăl, cu Fiul și cu Duhul Sfânt. Amin. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, mulțumim pentru cuvântul de astăzi prin care ne avertizezi așa de serios, să luăm aminte și să împlinim ce ne spui, ca să putem avea parte cu tine Binecuvântează ascultarea cuvintelor care urmează a mesajului nostru Și ajută-ne pe toți cei care nu te-au primit prin pocăință, prin naștere din nou, prin botei și evanghelie să facă lucrul acesta, Iar noi care te-am primit să umblăm demi de numele tău pentru slava ta, prin puterea Duhului Cel Sfânt și fericirea noastră, amin De zi clipită de grimita, eu primesc spinte putere de sus. Să-mi mereu orice ispită, fiind condus de al meu iubit Isus. El ce întrece orice pună toate îmi dă zidnic tot ce are mai bun Că Domnul știe toate, Lui mă și vă supun. Zi de zi îl însuși mă scoțește, Pașii în chip minunat, Și astfel orice rău ceasupra mine, al meu vine va fi preschimbat, El ce este cel tot puternic Mă păzește cu spânt brațul său mă încredin în cuvântul său cel veșnic Și-l urmez o smere. Apropiindu-ne acum de cuvântul lui Dumnezeu, haideți să dăm citire versetului 13 din capitolul 6 al epistolei lui Pavel către Galateni. Am avut deja o serie de gânduri cu privire la versetul acesta în cadrul lecțiunii precedente din motive de timp, însă n-am reușit să le acoperim și pe celelalte. Totuși, astăzi, cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, cât și cu bunăvoința dumneavoastră a celor la care v-ați luat timp să ne ascultați, vom da citire din nou meditațiilor precedente, plus cele de azi și apoi tot cu voia și ajutorul lui Dumnezeu, cât și cu bunăvoința dumneavoastră, vom procede la versetele următoare în măsura de timp. Haideți, deci, să începem cu versetul 13 din Epistola lui Pavel Galaten, capitolul 6. Căci nici ei care au primit tăierea împrejur nu păzesc legea, ci voiesc doar ca voi să primiți tăierea împrejur pentru ca ei să se laude cu trupul vostru. Niciun om n-a putut păzi în întregime legea lui Dumnezeu dată prin Moise. Dar și mai mult, niciun om nu poate păzi tot timpul vreo lege așezată de oameni. Într-un fel sau altul o calcă. Și se întâmplă un lucru curios. Cei care fac mai multă gălăgie pentru apărarea unei legi sau a unui mănunchi de legi, a unei rânduieli sau doctrine, tocmai ei nu respectă 100% ceea ce apără cu gura. Chiar faptul că omul nu poate împlini legea sau rânduielile sau canoanele așezate de oameni, este un mijloc pe care îl folosește Dumnezeu pentru a arăta mai limpede harul său Singurul care poate mântui pe om și care îl poate duce pe om până la desărvârșirea cerută de Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu se arată cu atât mai strălucitor în neputința și în slăbiciunea omului. Când omul ajunge să spună, nu pot să mă mântuiesc prin propriile mele puteri, nu pot să mă ajut cu înțelepciunea mea, nu am pe nimeni dintre oameni care să mă ajute, atunci vine Domnul cu harul său și îl ridică din patul neputințelor lui, așa ca pe slăbănogul din Ioan capitolul 5 cu versetul 7. Cei care silesc pe alții să primească anumite rânduieli sau forme, cei care fac prozeliți pentru partida lor, nu se gândesc atât la mântuirea, la sfințirea și fericirea sufletelor, cât se gândesc la slava pe care o primesc de la mai marilor pentru această ispravă. Se gândesc să se laude în fața tuturor cu destoinicia pe care o au în câștigarea sufletelor, socotindu-se un fel de învățători ai celor câștigați. Cu un cuvânt se laude cu trupul lor. Iată un prilej de ceartă și luptă în sânul creștinismului. Galatenii erau siliți de alții să se taie în prejur, să primească anumite rânduiri din lege, făcând astfel pe placul iudeilor, primind laudă de la ei, cât despre ceea ce se întâmpla cu inima lor, cât de sfinți erau în lăuntrul lor, câtă dragoste din Dumnezeu le înflăcăra viața, despre toate acestea nu-i interesa pe misionarii aceștia ai formelor și ai ritualelor. Pe ei îi interesa un singur lucru, să taie împrejur pe ucenicilor. Cam așa se întâmplă și astăzi, este același diavol și urmărește același scop despărțirea sufletelor de Hristos și de viața cea nouă. În versetul următor la versetul 14 la capitolul 6 din Epistola lui Pavel către Galateni, prin Duhul Sfânt apostolul spune: În ce mă privește, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine, și eu, față de lume. Dragii mei, crucea Domnului Isus este marea lui jertvă pe care a adus-o pentru noi, păcătoși, este prețul de răscumpărare pe care l-a plătit El pe Golgota pentru mântuirea noastră, este moartea lui pe lemnul rușinii în locul nostru. Crucea Domnului Isus este temelia vieții și fericirii noastre veșnice. Fără această temelie, nicio făgăduința lui Dumnezeu n-ar fi fost cu putință. Crucea Domnului Isus este începutul Harului lui Dumnezeu, este izvorul tuturor binecuvântărilor lui vărsate peste omenire. Marea jertfă de pe Golgota este ușa prin care sufletele pot intra în raiul luminii și al vieții. Cine prin credință primește jertfa Domnului Isus de pe cruce în toată ființa Lui, acela va avea parte de tot harul Lui Dumnezeu. Crucea singură este de ajuns pentru mântuire. Toate celelalte haruri vin după ea. Pavel se lăuda cu crucea Domnului Isus Hristos, adică cu ceea ce a făcut Hristos pentru mântuirea noastră, nu cu ceea ce putem face noi. Se lăuda cu lucrarea lui Hristos, nu cu lucrarea omului, căci ceea ce a făcut Hristos ne va duce sigur mântuirea și viața veșnică, fericită, dar cu ceea ce putem face noi pentru mântuire nu avem nicio garanție, oricât de mare lucruri am făptui. Tot ceea ce putem face noi duce la moarte veșnică și despărțire de Dumnezeu pentru veci, așa cum a omul deja în grădina Edenului. Dacă fiind în grădina Edenului ieșit din degetele lui Dumnezeu care l-au lucrat din pământ și i-au dat ființă, apoi au suflat suflare de viață în el, dacă atunci când era așa de curat și nu cunoștea răul, n-a putut face nimic nici măcar să rămână mai departe în Eden după ce păcătuise, oare ce ar putea face acum bietul Om, bietul om care-i urmașul lui Adam, după ce a ajuns în țărâna morții, ca să poată ajunge înapoi în rai, n-a putut face nimic pentru a rămâne în rai și poate acum, după ce a fost alungat și a ajuns rob al satanei, să facă ceva prin el însuși? Haideți să ne oprim puțin în loc și să folosim judecata, rațiunea pe care ne-a dat-o Dumnezeu și care ne face să înțelegem limpede, fără equivoc, fără niciun fel de discuție că omul nu poate face nimic pentru a recapăta Edenul pierdut. De aceea îi mulțumim lui Dumnezeu pentru Domnul Iisus Hristos și altceva nimic, deoarece prin moartea lui el a făcut posibilă plătirea la Dumnezeu a prețului pe care îl datoram pentru ce am făcut în Eden, prin el apoi pentru că este Fiul lui Dumnezeu am putut fi născuți din nou cu o făptură dumnezeiască și numai în felul acesta datorită morții slăvite a Domnului Hristos și a învierii Lui putem noi să ajungem din nou împreună cu Dumnezeu. Sfântul Apostol Pavel nu se lăuda nici cu minunile Domnului, nici cu vorbirea Lui frumoasă și convingătoare, nici cu slava Lui Dumnezeu negreită, cu nimic din dumnezeirea Lui, ci se lăuda cu crucea Domnului Isus. Pavel ar fi putut să se laude și cu persoana lui, căci era om cu carte, era om cu experiențe duhovnicești extraordinare, era singurul care a fost răpit până la al treilea cer și venit înapoi aici pe pământ, era om cu roade bogate pe ogorul lucrării lui Dumnezeu, cu vedenii, descoperiri și așa mai departe, dar nu, el se lăuda cu crucea, Domnului Isus Hristos. Numai la cruce este echilibrul vieții, numai crucea ne ține smeriți. Iacă și Sfinții părinți ai Bisericii au prins acest mare adevăr în scrierile lor, vorbind despre el în cuvinte limpe și frumoase, să ascultăm pe câțiva dintre ei. Fericitul Augustin spune... Pavel putea să se laude cu înțelepciunea lui Hristos sau cu puterea lui Hristos, dar el se laudă numai cu crucea, prin care înțeleptul din lume se rușinează, pe când lui îi este o comoară. Unde este smerenie, acolo s-a arătat mărire. Unde este neputință, s-a arătat putere. Unde este moarte, s-a arătat viață. Sfântul angură de Aur spune... Crucea este voința Tatălui, slava Fiului, bucuria Duhului, podoaba îngerilor, siguranța credincioșilor, lauda lui Pavel. Prin cruce se cunoaște mărimea păcatului și mărimea dragostei dumnezeiești față de oameni. Sfântul Maxim Mărturisitorul Crucea este fica lui Dumnezeu și stăpânirea asupra patimilor. Ava Isaia Crucea este nimicirea păcatului. Cuviosul Marcu. Crucea este toată virtutea și fapta bună. Să-l ascultăm acum și pe Teofilact ce spune el despre cruce. Cu ce chip se lăuda Pavel în cruce? Și cu ce chip trebuie să lăuda orice creștin în cruce? Ascultă! Deva s-o cineva și va zice așa Hristos, stăpânul la toate pentru mine, netrebnicul rob, Vrăjmaș și nemulțumitor a pătimit și s-a răstignit și atât de mult mai iubit încât s-a dat pe sine unei necinstite și osândite morți de cruce. De aceea, care altă laudă este mai potrivită pentru mine sau pentru asemenea cu acestea? Încheia citatul luat din cele 14 trimiteri ale lui Pavel la pagina 284. Așadar ne spune Apostolul Pavel, crucea prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Aceasta este partea a doua a versetului. Numai în măsura aceasta putem înțelege crucea Domnului Isus, adică în măsura răstignirii noastre față de lume. Și numai în măsura aceasta putem vorbi cu adevărat de cruce. Cruce înseamnă moarte față de lume și păcat, cum zice și Sfântul Antonie cel Mare, mori în fiecare zi ca să trăiești veșnic. Iar Sfântul Grigorie al Tesalonicului zice, vom fi răstigniți față de lume atunci când vom lepăda din mintea și inima noastră patimile, poftele și lucrurile lumii. Căci mulți se despart cu trupul de lume, dar cu inima și cu se află încă în lume. Încheiat citatul. A muri față de lume și a fi viu față de Dumnezeu. Iată crucea. Un gând frumos citim la filozoful Lucian Blagan legătură cu această idee. Citim. O pătură de gheață scutește iarna holdele de ger. Cu o pătură de gheață trebuie să ne învelim și noi adesea ca să nu înghețăm în unele medii sociale. Încheia citatul lui Blaga. Crucea Domnului, adică moartea față de lume și păcat, e crucea de care se teme diavolul și pe aceasta ne spune Domnul să o purtăm în fiecare zi. Toți cei morți în păcat nu pot înțelege crucea Domnului chiar dacă s-ar ocupa cu lucruri religioase. Și chiar când ai murit față de lume, să știi că nu trebuie să uiți că porți în tine firea veche, care ușor poate să învie în clipa în care are un mediu potrivit. Nu trebuie să uiți iarăși că satana este treaz și îți dă târcoare clipă de clipă, cum spune la 1 Petru 5 cu versetul 8. Spune Patericul o veche carte creștină, despre un bătrân care a venit la alt bătrân credincios și a spus: Oh, eu am murit față de lume! Credinciosul i-a răspuns: Dacă tu ai murit, trebuie să știi că Satana n-a murit. Tu ești bătrân, dar vrăjmașul n-am bătrânit. Patimile sunt moarte, dar vrăjmașul e viu. Se povestește că sa Elena a descoperit crucea pe care fusese răstignit Domnul Isus după 300 de ani. Cele trei cruci de pe Golgota erau îngropate în pământ. Dar cum să deosebească crucea Domnului? Atunci, spune tradiția, împărătesei i-a venit o idee. A adus niște bolnavi și i-a atins de cele trei cruci. Crucea care a vindecat bolnavii era crucea Domnului Isus. Că această povestire e adevărată sau nu, n-are importanță. Important este dacă descoperim în noi crucea Domnului. Ea poate se află îngropată în filozofie, artă, îngrijorările vieții și chiar în lucruri religioase. O putem deosebi de alte cruci prin puterea ei vindecătoare. Ea schimbă viața celui care a descoperit-o. Cineva poate să primească vindecare și iertare de la Domnul Isus și totuși să nu fie un purtător al crucii, ci un vrăjmaș al Domnului. A primi iertare de păcate și vindecare de vreo boală trupească nu e dovadă că ești ucenicul celui răstignit, ci numai purtarea crucii prin care lumea este răstignită față de tine și tu față de lume. Crucea o poți înțelege numai în măsura în care o porți. În această măsură te și poți lăuda cu ea. Adevărul despre cruce este moartea, nu semnul crucii. Cei ce s-au bizuit și se bizuiesc numai pe un semn văzut, fără să poarte crucea adevărată, adică moarte față de ei, au făcut războaie în numele semnului. Istoria este plină de războaie în numele crucii, adică a semnului. Purtătorii adevăratei cruci nu se mai războiesc decât cu păcatul, cu diavolul și cu firea veche, iar pe oameni îi iubesc și caută să-i aducă la mântuire. Toate adevărurile vieții creștine au o dublură, o imitație din partea diavolului și aceasta numai pentru a înșela. Există o evlavie adevărată, dar este și una falsă. Este o biserică adevărată, dar este și una falsă. Este o cruce adevărată, dar este și una falsă. Este un Hristos adevărat, dar sunt și Hristos mincinoși. Pentru toate știu diavolul să imite cu maestrie. Cine are însă lumina Domnului și rămâne în ea, va fi ferit de imitațiile diavolului. Toate imitațiile se verifică, se cunosc foarte ușor, prin aceea că nu schimbă viața, numai adevărul face dintr-un păcătos pierdut o făptură nouă care trăiește pentru cer, care iubește pe Domnul Isus Hristos, iubește pe frați și surori, iubește de asemenea și pe cei necredincioși cu intenția de a-i aduce și pe ei la lumina adevărului. Iubiți ascultători, ne-am apropiat și aici de încheierea unui program, programul G048, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Facă Domnul Dumnezeu ca toate aceste gânduri minunate, începând cu textele din scriptură citite, cât și cu toate cugetările care sunt călăuzirea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, dar numai cu acelea, să ne fie de folos pentru slava lui Dumnezeu și pentru mântuirea noastră, acei care n-au primit încă pe Domnul Isus să-L primească ca mântuitor, iar noi să călcăm pe urmele Lui și să dovedim că am primit crucea Domnului Isus Hristos, dând la moarte toate patimile firii noastre vechi și cultivând în noi caracterul Lui Hristos din zi în zi mai mult, până când El se va vedea în întregime în noi, pentru slava Lui Dumnezeu și fericirea noastră veșnică. Amin.